A SORS A betűk. Igen, valahogy összefolytak a lapon. Nem rendben, csak úgy jobbra-balra. Forogtak, pörögtek, egymással hatalmasakat ütköztek. A kerekbetűk ha nagy hasukkal fellögték a vékony betüket, amik nagyot csattanva lehullottak a lap aljára. A többi felette is rajta ugrándozott. Megjelent egy kéz alapfelett, és néhány simítást végzett a nagy keszekuszaságba. A betűkből szavak, a szavakból pedig néhány mondat állt össze a papír közepén. A tűz felpofozta a kájhát, és a korom keringőzni kezdett a kéménnyel. Meg kellett értenem a sorokat valahogy, így összegyűjtem a papírt, és beledobtam a szemetesbe. Eltelt néhány hét. Az utcákat jártam, amikor egy guberáló jött velem szembe. Ruhája szakadt volt, arca borostás, keze és körmei pedig piszkosak. Messziről bűzlött az egész ember. Súnyi arca mögül rám nézett, és mikor el akartam menni mellette, megfogta a karomat. Látta, hogy ez számomra nem kellemes, de nem tehetett mást, rám volt utalva. Előkotortam néhány forintot, és odadtam neki. Erre ő lehajtotta a fejét, majd turkálni kezdett a zsebében, és egy rongyá használódott papírcetlit húzott elő. Azt a kezembe nyomta, majd szomorú arccal és lehajtott fejjel továbbment. Először el akartam dobni, de úgy gondoltam, előbb megnézem, mi van rajta. Az a két sor nézet vissza rám, amit néhány hete ezzel a cetlivel dobtam ki.